Sələqələlik, və sələmə alə eşrafın anbiya və rəsəliyyəl səyyələlik, və alə alihələlik, və asləbi hacməyəndən məlbəq. Və bəyb, salafi təvb eləəhməl. Sələqəl müəllif buyuruq ki, kırmızı paltlada namaz kılmaq. Və burada müəllif, yani Bukhari rahiməlullah, hani deyir ki, şu Əbu Cuhayr padran ona atasından rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və gün gördüm Peygamber sallallahu əleyhi və Deməli, əynində qırmızı palçaq var idi." Aynımı? Əynində qırmızı palçaq var idi. Və gördüm ki, hətta Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə dastamaz almaq üçün suyun Bilal əlində daşıyır. Və gördüm ki, sonra Cəmanat hamı istəyirdi, o sudan dəyisin ona O peyğəmbər sallarsın ki, dastamaz alırdı O sudan dəyisin, təbərrüqdir, bu ola Və ki, peyğəmbərlə Başqasını almaz Aynındır O peyəmbər salsın, məsələn, ta ki, saçın qırxanda Saçın götürərdilər, o sahə Və dastamaz alanda İstəyərdilər dastamaz aldığı su, on bədəndə dəyən su Götürür, dəyisinlər ona Dəyisin ona, aynındır Bu cür ola Və məsələn paltarı götürüb təbarruk elirlər. Və sürtürdülər üstünə sayıram. Amma başqası olmaz. Nə su falan. Və bizim aramızda söhbətələ bu məndədir. Təbarruk məsələlərində. Çünki biz deyirik peyğəmbər təbarruk biz inkar edə bilərik peyğəmbərə. İndi peyğəmbər səhsəsi yoxdur. Çünki peyğəmbərin belə tələbələri heç kəs təbarruk eləmədi. Heç kəs da Əbu Bəkr'dən sonra təbarruk eləmədi. Və Ömər mə, və ve Əsvan Ətəbərlə yaxdıq, ayət sürfələb məsəl, əşkirdiblər şeyxlər. Məsəl şeyxlər də bal belə şeylə. Şeyxlər bir stəkan şəndən sonra o stəkan stava gedir. <gülüyor> ki ondan bu içsin. Yəni məs o yerdən ki şeyx oradan içib, yəni ağzını oru qoyub. Bular təbərrük deyirlər, lakin təbərrük ola. Yəni peyğəmbərlə. Lazım da. Lazım da. Sağlamlıq da Çünki E, Gəlmiyəyik gel, ki, ondan sonra yedilər və ya qəlbində başlarlar sürtünməyə tavalık demək. Əli e, şey yox idi, aynındır. Xudardı e, sonra... idi. Məli tavalık olar, anca Peyyəmbərlə, başqasına sünnetə uyğun deyil. Sonra Hətlə deyir, tavalık iləyəndə ki, su yox idi Peyyəmbər sağa Kim ki, götürürdü, sürtürdü məsələn bədənlə, o suyun. Kime ki çatmırdı, deyə bilmirdi de, su, vururdu adamın əlinə ki hənsə ki deyə Peygamber sələsən taxtımız aldığı suya. Və bu şey var idi... Yəni, söhbət burada gedir Buxarə Rəhmələrdə deyir Peygamber sələsən qıldığı namaz, yəni o cür paltarda deyir. Deməli, yani, bu radistə göstərir ki, qırmızı paltarla namaz kılma, ümumiyyətlə qırmızı paltar gelmək olar. Aydınlıməsi ki burada eee mütləq qrav yani bir şey yoxdur. Qadağa var, zəyifdir. Faqət hənəflər hənəflər iblər məkrubdur. Aydındı? Deməli qırmızı paltarda geyilməyi hələflər deyil məkrubdur. Beləcə hənəflərə vaxtı gəndi, şey yaxşı, bəs Buxarə səhəbimiz iblər ki o qırmızı öldü, qırmızı qarışıq idi. Yəni xəttər vardı qırmızına tam kırmızı döldü. Ayrın Hanafilerle tam kırmızı olmaz. Halbuki Resulullah iste gelmiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve veya kırmızı yarlısıydı. paltar kırmızılığı ve <gülüyor> hem sizin istina bilgiler, bir de rahatça da bu davadır rivayetli. Abdullah ibn Amr rivayetten ki Peygamber sallallahu aleyhi bir kişinin yanına iki kişiyi alan. O iki kişi de vardı kırmızı renkte. Doğlar selametle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çadlağın kaytarılmaz. Birinci maddi zəifdir, ikinci də hədisi gəlməyək ki, məhz qırmızı paltanlarına görə salam vermədik. Fəhət bəzilər bəyənməyib, aydındır, bəzilər bəyənməyib, məsələn, olub üçün ondadır. Bələ bir qorxuq şey yoxdur, onun görə yəni, dəlil yoxdur ki, məhz qırmızı qeydilərinə görə salam vermədik. Düzdür, bəziləri, bey həqi, necə başqaları da deyirlər ki, Yəni o paltarçı sonradan qırmızılaşıb, o heç qorxuldu. Əslində qırmızı yəni palət idi. Qız da adına bunlar rayidir hamısı. Lakin başlayıdıb ki, bunu peyğəmbər sallasa döyüşdə gəlib. Döyüşdən sonra gəlməyib. Aydındır. Lakin bu hadisəçi var, hansı ki hadisdə bu hadis yəni yəni Veda Həccinə qabaq yaxın olur. Və Veda Həccinə yəni vaxtında döyüş olmuyub. Aydın mənimə görə bu ehtimal da Və sayı budur ki, Rasulullah qılmır, qılıb-qırmızına və qırmızı ilə qorxulu deyir, namaz qılına olaq, inşallah o 5-dən yoxdur. Sonra ya, Buxari başqa məsələ toxunaq da sizlə mənzindir, sizlə sual soğuşam. Kim <coughs> deyək, səhiy hədisdənə nesə şərti var? Yəni bir dənə... 5-dənə, 5, tənə, 5 tənə. Bir dənə hədis, səhiy olmaq, səhiy olmaq, nesə şəhətdən? 5-dənə, 5-dənə. Yəni Yəni sənəd yani, olması. Sənəd nədir? Səfəşdədir. yəni bundan bu eşitli, ondan bu eşidəndən, bu eşidəndən səhih və səbidir Peyğəmbər. Yaxşı, birinci səhifə, sonra Ağabey. o səhifədəkilər gəlir adil olar. Yəni onlar gəli gələnsə olsa götürülmür. Yaxşı, sonra 3-cü. Düşüncə... Hə. Gəl həzm əzver olmalıydı. Əzverli cüzdonda ya da kitabın qorunmalıydı yaxşı. Yaxşı. Şaz olmalı. Şaz nədir? Ciddiyat yani bir dərə rəvinin, öbürsə rəvilərə müxalif olmamalı. Yəni, tutaq çoxan o düz gəlməlidir. Yani, biri gəlib artıq desə, artıq bu Şaz Salih, bunun sözü. Bunun sözü, sözü məsələ, dedirəsən, Şazdır. Yəni, artıqdır. Yaxşı, beşinci. İllə də nedir illə? Onun xəstəliyidir, eyvdir. Onu da hədíslərindən nə hamısı bilmir. Qəyət güclə alimlər var, hədis onu bilə bilər ki, məsələn, çünki hədisdəmsinun tarixə fikir vermək lazımdır. Çünki məsələn biri var, adımla mübayit idi, nə deyirsə, i̇bn Teymiyə tənilir, deyir ki, gəldim Şama, gör nə deyir? Əməmələ Girdim, gördüm, i̇bn Teymiyə xütfa eləyir. i̇bn Teymiyə dedi ki, Allah subhanət hələ, gecənin üçdə biri nasıl oldu necə ki, mən bu minbə pləkənlərmə. Bəzlədi bilər, subhanələ, ümütəyəmə bu sözlərəni kâfir oldu. Okşadır Allah tələ, pləkənlər düşməyə. Bəzlə sonra tarixlə baxanda görürəyək ki, bu adam ki hasan, olaq ki, şəmdə olmağa. Asa ümütəyəməlmişdir. Yəni, bu nisaldır. Bir dənə, o demə dəyək ki, bir dənə hədisin, beş dənə şəhərdən kisəndən sonra qutardır, deməyə olasən ki, diyor o. Demək ki, hələn tarix, hələn başka şeylər Alçı. O buxar o şərt o özünündür. Ümumi şərtlər çox. O buxar buxar yəni ravilər ki, ala məsəl bu bundan eşidib. Bu gələ eşitmədi ondan. Müslim baxıb, əgər bu bu bir vaxta yaşayıbsa götürüb. Buxar götürmür. Deyir ki, yox. Görürlərdir. Gərək mütləq sübut olunmalıdır. Nə isə olmasa bir dəfə buna görüşüb Əgər Buxarı tapa bilməsəyidir ki, bunların hepsi onları bir dəqiq görüşülər götürməyirdi, ona görə Buxarı neçə güclidir. Çünki Buxarın şərtləri çoxa əddindən artıq ağırdır. Aydındır, onun görə əsrəhi kitabdır, Allah xifadın kəlamından sonra. Bu Buxarın sözləri də peyəmbər səlsən sözləri, əgər Buxarın neçə şərtlərinə görə şərtləri şiddətlidir Buxarın. Aydındır, yaxşı, yaxşı çıxsən xanada.